vad sa du, det kostade? Sju kronor på Igea. Helt klart verkade man. Ja, tycker jag. Det är intressant bra också. De ser lite små ut nästan. Ja, lite. Vi slipper en par tål här. Ja. Nu har du hunnit bo in dig här lite sen jag var här senast. Det var typ när du flyttade in. Jag vet inte det är så mycket skillnad. Nej. Inte mycket ändå. En gardiner. Kanske var det då? Jag ah, tänkte nog faktiskt inte på det. Mm, mm. Ja, det, är det. det är hade jag. tror tog halvår när jag skaffade dem. Varför då? Varför vänta så länge Gardina är ändå min sikt. För att jag är väldigt lat om det. Är den. Är redan igång? Den är redan igång, okay, den har varit igång det. hela tiden. Oh. Jag börjar bli nervös. Hur skaffade du den här lägenheten? Pallas la ut en annons på på Facebook om att de hade en lägenhet ledig. Då är den. Och då fejkade jag den och så flyttade jag hit. Och, ja. Inget du Nej. Eller den är ju sunkig som fan, men det är ju... Det är ju delvis mitt fel också, så... Nej. Ska vara helt ärlig, jag är också lite nervös inför den här eh, intervjun, för att vi... För eh... du kände mig så jävla bra redan. Ja, det är liksom de frågorna jag har haft, har jag haft läge att fråga under... De ja. senaste fem åren eller vad det nu är. för du tänker på att lyssnarna har ju inte haft läge att ställa de frågorna eller? Fan, de har ändå känt mig i två år nu också de flesta. Så. Ja, men samtidigt så har jag ju ändå lite förhandsinformation här. Du ja? Ja. Vilken fin domar du har där uppe. Är den vissen? Den? Mm. Ser den vissen ut? Ska du inte vara typ rosa eller något? Nej. Nej, det tror jag inte. kommer inte ihåg vilken färdig den var. Men alltså, alla blommor som är döda, det skiljer jag på Anton. För det var han som tog dem i lägenhet i somras. Så allting i Anton lärs Det kan inte vara så att de var döda redan innan sommaren också. Nej. En blomma var död när han kom in i första gången. Men det var för att den dog när vi var i Skottland. Men annars levde alla. kan jag svära på. Har du gröna fingrar? Alltså, den där håller ju på att döden döda en och en halv vecka, så nej. Ja, där häng, nej precis, där hänger blommor. Du ja. inte längre och vattna dem. Ja, och jag funderade på att göra det i förrgår, men det <laughs> har inte blivit av. Nej. Har vi bottom dem, förresten? Var är klockan? 105 Ja, den, den går tid fel, tror jag. Det är 18.17. 18.17. Nej, ni har inte hört någonting från Kim. Det är med som jag tror inte vi har bottom. Jag har jag känner att jag behöver hänga av mig lite. Jag har en stund. Jag ska. Ja, gör det. Vad betyder gyllene tider för dig? Inte särskilt mycket egentligen. Alltså, det, det kanske framstår som det är, men, men mycket så är egentligen gyllene tider bara att det är... Det är en grej. det har blivit det Jag kommer från Halmstad och ska man tycka om gyllene tider och, och sen har jag ju inte varit sen att spä på det Utan, ja, det, det blir lite min identitet Någonstans att, ja men jag ska tycka om gyllene tider Jag ska sitta och titta på GT25-DVD-en Dag ut och dag in och allt vad det är. Kan jag ju flika in med att den rullar i bakgrunden här trots att, jag, trots att jag inte får något ljud, nej ja. Men, nej ja, men den har gått varm de senaste dagarna Har gjort Sen kan du spä på din hallenska lite då och då med. Ja, den, den är mer naturlig, vill jag påstå. Inte alltid? Nej, äh, men äh, li, lite den kanske också påstår. Men det, det har väl också blivit en sån grej. att Sen jag, sen jag flyttade ifrån Hamsta så, så... Så liksom för att inte få hemlängtan eller någonting sånt så plockar man in de här Hamsta-elementen typ. Lyssna på gyllene tider. Bred på med ska kan köka bröd från Östras bröd som de aldrig säljer någon annanstans än netto. Eh, dricker vapen och mjölk med det heller kan hitta. Men, men typ sådana här enkla är sånt man gör hemma som. Men som man inte tänker på då. Men eh, har det tampat med någonting eller är det lika mycket som i början av detta? I början av detta, var det så grovt då? Nej, det kanske har blivit mer senare. Ja. Jag tror det jag fick höra mest var, var ju att i ettan så var det, pratade jag ju knappt halvändska alls påstå folk. Men sen eh, sen i tvåan ska jag tydligen berätta på. Jag, vet inte, alltså det, jag, jag har inte märkt av det personligen så jag tror det, det är mest andra som märker av det snarare än jag. Ja, för det här gyllene tiden var ju inte så mycket när vi gick på gymnasiet. Nej, inte ett lite. inte. De hade ungefär lika stor del i mitt liv som de flesta andra band. Det vill säga en ganska liten del. som alltså musiken inte är så jävla spännande som folk påstår. Så är det ju ändå ibland. Nej. Nej. Alltså musik spelar inte så stor roll i mitt liv faktiskt. Det är mest någonting som ska vara på i bakgrunden. Och, och bara ta bort tystnaden. Längtar du hemma? Eller är det därför du nej. tar på den här imagebilden? Nej, det gör, jag, gör, jag gör faktiskt inte det. Jag har nog aldrig gjort det. Uh. Mm. Uh, så Nej, det ska jag inte påstå faktiskt. Det är jävligt lugnt. Fan, vad fan du skollar på Pito? Men varför är den här imagebilden då? Jag vet inte, det är kul. <laughs> Någon jävla image ska man ju ha. Ja, fast jag har nästan alltid haft ganska mycket imagebild. Ja, men det ska alltid vara något som sticker ut, det är viktigt. Måste sticka ut lite från mängden. Ja, och det är liksom Jag hade ju inte kunnat köra fotbollskunskap för där blir jag slagen av monir så då blir jag ändå en i mängden. Jag kan inte, jag kan inte komma på något annat jag Men motorsport från de Mickey, som är ja. världens ja, jävla nörd och, och man fick det bli ju den där med att alla andra har avskyd om. För det blir jag det jag sticker ut med. Ska vi lyssna på någon låt då? Kanske med gillar den tidigt tycker du? Det tycker jag. Har du någon speciell låt som du gärna... Som, som finns i Digas eh, äh, biblioteket? Jag vet inte om den finns men alltså, min personliga favorit är, är nog fan Billy. En fantastisk jävla låt. Den tror jag inte ens jag har. att hört. Det kanske är jättedåligt är som att jag bott i Amstead. Ja, men, faktiskt. Vi kör Billy. Oh, Billy Ska jag man någonting mer? Jag kan inte ha hå om jag med alltså, Jag kan inte... tycker jag att de som vinner via vår fan? Om ni skulle beskriva benamin med eh, tre ord. Hur skulle ni beskriva Benjamin? Tre ord? Eh. På fotbollsplanen? Eller? Nej, nej, nej, nej. Benjamin. Benjamin. Gör du tid? Räkna sig med. <laughs> eh, Hissulta börjar. <laughs> <laughs> ska den återbara? Gurgen! Ja. <här> jag, jag tänkte säga hård, passionerad Och uh, oteknisk uh, För fotbollsplanen och Sen så är, du, är du precis tvärtom uh, I vanliga livet <här> Är det? Ja. Så... Hur blir han då? Eller... då? Uh, Mesig uh, Opassionerad uh, Jag vet inte, uh, det kanske inte stämmer det inte Men det är ju lite teknisk i alla fall. Utanför fotbollsplanen Ja, ja. Han är ju en brunker vad gäller sportplanen som jag på. Nej, men nu blir ju fel. Allt blir fel. Med. Äh, blir fel. Nej. Utanför planen är jag ju tekniska, fixar du för fan det är internet. Ja, vad säger du? Ja, precis. Så det blir ju rätt då. var mm. var det här med opassionerad och med sig, det vet jag inte om jag köper. <laughs> jag kan inte är jättesnällt. Eller? Jag tror det är det, det, är det snällaste Jocken någon har sagt Nej. Det är ju topp tre kanske ja. Det, är, ja, det måste Jag kan inte komma på något annat. Det är någon slags hotch eller likadan, bara, är... bara hot hot. Så. Ja. Men vad är det bästa? Men ber jag Om vi ska Det bästa men ber menar att jag alltid får äta ost och sånt. Vad jag, jag hatar vi det. Nej. Varje jävla gång så är det det Han är han är alltid glad. Nu <laughs> stämmer ju inte ens. Det gör det väl. Nej. jag vet inte. Du har ja, aldrig varit sjuk. Bra om, om du upplevs ute att jag alltid glad. Ja. Oh. Ja. <laughs> <laughs> Och men det är så. Det är som besöker <laughs> Han har en saknad glöd ibland i livet. Han har glöd i ögonen när han är full. <laughs> det är det bästa med det. <laughs> det är det faktiskt. Glöd jagar när han är full. Det är, är, det... Det är, är det Vad är det sämst? Vad gör att han är så otecknisk på fotboll. <laughs> uh, det sämsta med Benjamin är hans, är hans fruktansvärda musiksmak. Jag köper det faktiskt. Det är, det är alltså Men... alltid samma låtar och hos honom. Alltid. Nej. Jag börjar börjat förändra mig. När jag börjar spela återtag från 96 istället för GT Live, uh, GT25 Live från 04. Det är ändå åtta års skillnad på GT-turnéerna. Ja. Jag köper det. Säger du det uppgivet? Ja. Uff. Och vad, vad tänker ni då när ni tänker på med? Eotik. Mm. Var det lite det där? Alltså, jag... Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det var ingenting där. Det är mest tomhet. Uh... Tänk, det är bara tomhet. Jag tänker på Benjamin. Blåjacka. <laughs> Blåmössa. <jacka. laughs> Blå Klassiker. Ja den var bra. Jag... Tänker knäden, den tänker blå, Jukes kläder. Jukes Instagram bild. <laughs> med den lilla killen. Förlåt. Jag kan, jag kan hjälpa att den lilla killen hade exakt lika bra småknö jag <laughs> Vad är ett bästa minne på Benhamen då? Det är bara minnesluckoralltihopa. Tomhet. <laughs> Det gjorde en god efterrätt. <laughs> Um, fl Fledesorben med Havre från Ja och, Ja den var fin Det Det är bästa minnet med mig alltså Det var ju typ först så jag var hemma hos dig <laughs> ja, det... Mm. det är inget minne De har med, med Robin Spring <laughs> och Nils Nu är vi fan på eh... På fotbollsplan Fan vad långt bort det ställer där. Södra ja, utmarken Flicka sure. till dig. Tack, tack, tack. Thank you. Ta skott, ta skott. Åh, oh! oh, bra hem! Där kan man inte få att blåsa. Spelmässigt var det ju dåligt, från. Framförallt från oss men även från dem Jag märkte ju att det var ett klassiskt derby alltså, Det var ingen som riktigt lyckades etablera något spel Utan det var väldigt mycket kampspel eh, Domaren höll jävligt hög nivå och släppte allting Jag gör den tackling som jag lätt borde åka ut för Det blev inte ens raceback Så det, det är skönt att se en sån här derbymatch Spelar du alltid hårt? Ja, det är den där jag kan Det är det jag bygger mitt spel på Och det funkar ju jävligt bra oftast Vi håller ju nollan i derby så inte Det är inte fel det är inte det. Det var sista gången du mötte dem här. Ja, om vi, inte, om vi inte bestämmer oss för att köra någon inomhusboll där innebann eller sånt i vinter och möter dem då så var det sista gången. Det är lite tråkigt. De är de roligaste matcherna på året. Hur känns det? Nej, jag kan inte säga att det känns bra. Vi, jag tycker ändå att vi ska vinna. Vi, vi är bättre än dem på i stort sett varje position på pappret. Men, men när det blir derby så spelar det ingen roll. Men... Det klart jag hade velat att vi spelmässigt skulle varit bättre. Ja, det är, det men noll, som det ser ut nu så förtjänar vi 0-0. Så det är helt rättvist. Ingen förtjänar att vinna idag. Right. I Största skillnaden är ju att man krökar så jävla mycket mer här. Då tyckte jag ändå att alltså under gymnasiet tycker jag att vi krökade jättemycket. Då var liksom... Typ i trean när man aldrig gick i skolan utan vi var ute och drack alkohol hela tiden. Tyckte man jävlar vad vi festar. Men det är ju fortfarande är ju ingenting jämfört med en vanlig vecka här. Liksom, jag tror min lever är framförallt den som avskyr eh, omställningen. Men nu börjar den väl härda och vänja sig så det ska nog bli bra ändå. Hur mycket räcker du på en månad? Alltså jag, det är ju faktiskt jävligt roligt För det kan vi kolla Jag har ju, ju laddat ner en sån här app eh, Det var förresten Vår gamla idrottslärare Christian Hansson Som tjatade på mig att jag skulle skaffa den här eh, Han tyckte du däck för mycket eller? Nej, han hade den själv, han ville tävla <laughs> Så, det, så det, det går ut på att man checkar in Varje öl man dricker Och så typ kan man få badges eh, Som är typ priser Baserat på om man, om man har uppdruckit En jävla massa olika sorters öl Eller hit och dit så jag skaffar den här för Ja, lite Vad kan det vara, en och en halv månad sedan Sen dess jag druckit 162 öl 76 olika sorter eh, Och då är detta ändå med felmarginal För det är många gånger jag har glömt checka in öl Så alltså räknar 10, 15, 20 till öl på det här Men det är jättemycket <laughs> Jag vet Och så har fått 50 badges på det Det är jättehetsande Den där appen Ja, det innebär ju att man då provar en jävla massa olika grejer. Ja, det kanske är roligt men... men alltså. så, så typ du har jag fått en, en sån här badge som heter Weekday Warrior och det är liksom då har man druckit fem öl efter klockan tio på kvällen under en veckodag. Men alltså det är ju jättehetsande. God Save the Queen, vad innebär det? Eh, minst fem öl från Storbritannien och så får man olika levels. Då är jag på level två det är minst tio öl från Storbritannien. Känner du att din alkoholkonsumtion ligger på en, en, en lämplig nivå? Nej, gud nej. Det har ju alla visat också. Varje gång inför nollningar, inför allting när man har gjort de hävla när man testar sin alkoholvanor och jag fyller i hur mycket jag dricker en vanlig vecka. Alltså jag är så skyhögt långt in i farozonen att jag borde ha avlidit redan. Så nej, nyttigt är det väl inte. Det är ingen bra nivå men, men jag är student. Det är okej. Okay kommer du sluta efter senast. Det kommer jag göra. Alltså det är inte precis som att jag sitter hemma nu och känner fan jag måste ha en öl för att klara mig så liksom det är ju inget beroende med så det var bara att sträntligt går mycket ut på att kröka hela tiden det är kul att kröka och vad fan ska vi annars göra? Sitta hemma och plugga Benemin. Vi mm. ska sitta här. Men, men det kan man ju kombinera med att kröka. Ska man gå ut på Harris onsdagar efter det. Det är jättebra man både pluggat och krökat. Plus att man stöder det lokala näringslivet genom att köpa öl. Jo, det är ju Det är ändå viktigt. I och för sig sant, men det kan man ju göra genom att köpa en tidning också. Mm. Men det gör jag inte. <laughs> Nej. En tidning är inte lika god som en öl. Kanske nyttigare? Nyttigare, definitivt! Oj oh, jävla. Men det eh, inte godare. det. Du har skrivit upp salt och vinagelchips. Mm, mm, mm. Så jävla Södra gott. Saker. Oh. Så jävla gott. Det är verkligen det bästa som finns. De är inte så söta mm. men de är ju onyttiga. Allt för, något. för det kommer jag ihåg. När vi bodde tillsammans i etan Mm Och så bad man dig köpa chips för man var lite sötsugen Och du skulle väga alla Och så kommer du tillbaka med ja, men, salt och vinerger Ja men chips. preciserar du inte vad du ska ha för chips då blir Det blir de den godaste i butiken Och då är det salt och vinerger Speciellt om man äter dem till en fin kall öl Då liksom de, de två smakerna liksom Gifter sig så, så jävla mycket i munnen Det blir liksom som en Foodgasm Mm Mat och gasp. Kan jag inte riktigt tala med om ja. det, men, men du får tycka så om du vill. Kaffe är inte med på rycket? Ja just fan det skulle det vara Jag vill revidera och där och lägga till kaffe. Ja. Det är ju ändå livets ryck, och whisky vill jag också lägga till. Det är, också, det är ju vad fan det betyder. Livets vatten tror jag på okay, grekiska. Vilket språk det är nu på. Ja, fan, ingen aning. Det är gott i alla fall. Hur skulle du beskriva ett bra, en bra kopp kaffe? <laughs> en bra kopp kaffe. Eh, om mörk, inte för mörk om varm, inte för varm Jag gillar att när det säger jävla varmt att man bränner tungan på Jag förstår inte folk som dricker då Jag vill låta det stå lite så att det svanar lite eh, Ja men det är det Inga jävla mjölk, ingen socker, inget sånt Det ska vara svart Men inte för svart, ingen mörkrost Gärna gevaliga ekologiskt Produktplacering Men så länge det är ekologiskt är det okej okay. Tänker du mycket ekologiskt? Jag eh, försöker tänka mig mycket ekologiskt Köpa så mycket ekologiskt igår. Källsorterar du? Jag har börjat göra det nu, ja. Du? Ja, det är med. ja men jag kände att ska, ska jag rösta på Miljöpartiet så... Jag måste ändå leva lite som jag lär. Så att, att jag håller på struntar i källsorterar för att... Jag påstår att det är svårt att göra när man bor i studentläggning. Det är bara bullshit, det är ju bara lathet. Liksom omstrukturera lite i skåpen och så är helt plötsligt är det en jävla massa plats att källsortera på. Så det tyckte jag det var dags för nu. Mm. Men är det så att du kommer källsortera och det, det här är en bra rapport. 8,1 för Sverigedemokraterna. Så här, vad blir det? Fyra dagar innan valet? Nej, man. Det är alltid bra när det går dåligt för Sverigedemokraterna. Och MP går dåligt. men bara 8,9 pojp. Ja, det ja. Mm. Spännande. Spännande. Se hur detta går. För att avbryta lite. Ja, Sånt som händer. Du är inte blyg, och du i? Nej, men det, alltså, det vill jag inte påstå att jag är. Jag har inga problem med att gå och ställa mig och prata framför en, en folkmassa eller... Framför en klass eller vad fan som helst. Så länge jag har lite koll på vad jag pratar om. Det är en sak att gå upp på ställen och bara försöka rabbla skit för att slösa tid. Det kan ju vara lite jobbigt men men, men alltså, inte annars så. Det som skulle kunna vara jobbigt är att gå fram och prata med random tjejer på stan. Det klarar jag inte av. Varför, eller vilken situation menar du? Alltså typ om man ska ragga eller ja. något sånt. Eller, det hade varit jobbigt. Ja det är kringen också. Om du hade fått göra en sån här idealisk dejt, hur hade den sett ut då? <skratt> <skratt> Jag vet inte. Alltså en, en fin middag är aldrig fel. Och då hade du väldigt, lag... väldigt klyschigt. Um... Kan, du för, kan du föra oss igenom den här kvällen? <skratt> <skratt> ja, det får bli väldigt, väldigt enkelt, väldigt kortfattat. Nej, men en, en fin middag med lite, lite fint kött någonstans. Kött är ju väldigt viktigt, det är ingen vegetariskt, det gillar jag inte. Eh, flaskor av vin, en bio kanske, jag vet inte. Jag brukar inte dejta så ofta. Nej. Så det, men ja, men något sånt. Ja, jo, men det funkar nog ja, kanske. Det kan väl vara trevligt. Fast vinet innan bion kanske blir lite dumt om man ska se en film. Nej, men det är ju godare att kolla på filmen när är lite sådär smålullig. Ja, det är det kan... Så man kan sitta och liksom bara koppla av Inte tänka så mycket Men då gäller det också att man inte går och ser någon sån här jävla film Där man behöver tänka Man ska ju se någon sån här typ amerikansk actionkomedi Som är så jävla ur dum. Du behöver ingen hjärna för att förstå Och tycka att det är roligt Såna filmer är det Man kan bara sätta sig där och koppla av Och koppla bort hjärnan och Man kan halvsova sig Genom filmen och ändå förstå vad som händer Jag mm. Men var, varför är det så kul med FIFA? Du jag jag får gärna förklara lite på mig. Fotboll? Ja, man, man, man får vara så bra som man drömmer om att vara. Liksom för den som inte klarar av att spela riktigt bra på riktigt så är det här ett, ett sätt att bara vara bra. Jag vet inte. Någonting som man gör av sitt liv Kommer du första gången du spelade Fifa? Första gången jag spelade Fifa? Ja. Uh -huh. Nej, jag var alldeles från eh, Kom Jag och en, en barn som med som är Filet Vi satt väldigt ofta En tid och spelade Fifa 2001 På hans dator Så att vi spelade mot varandra uh -huh. Jag kom ihåg var på en sån att jag kunde ju ingenting om fotboll Ingenting överhuvudtaget så jag brukar alltid passa den spelaren som jag tyckte hade snyggast hår och försökte göra det med honom. Oj! Jag fattar aldrig riktigt vad spelaren hette eller vilken han var, men han har fint hår på FIFA. Det roliga på FIFA 2 så var ju grafiken så jävla dålig att allting såg likadant ut, så. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men det var det någon, någon liten blond nyans kanske, eller någon liten... Eh... Mm, det brukar det vara de här stiliga, mörkhåriga killarna. Ja, det, det är med det, det är ju. Ja, det är de jag gillar. Ja, okej. Okay. Det... Det förstår jag ändå. <laughs> nu ser mer ut som mig. Ja, det var det de som såg mest ut som dig. Nej. Undermedligare. Det är bra att jag har en bra målvakt. Jag hade ja, men han så... lite. Hade jag varit väldigt... det, det är ändå fantastiskt att det bara står 1-0. Faktiskt. Tänk om jag har 1-1 ett, ett här nu. Jag har inte. Nej, men, men tänk om. Tänk om! Det hade varit jättesjukt. Jag hade, det hade varit jag hade nu. Jag hade inte med nu. Du hade väl kunnat ta glad för minst? Du vet att jag inte hade varit. Nej. Lite eller? Nej. <laughs> inte idag. Kanske imorgon. Inte idag. Alldeles för tävlingsriktad för det. Vad händer om du förlorar på saker och ting? Bero på. Bero på. Vem och mot... mot vem och på, i vilket spel och på vilket sätt och... Det är liksom någonting som jag vet att jag ska vinna i. Då stänger jag in mig själv resten av dagen. Det har jag inte. Vad är det mesta för förlusten? Jag vet inte så att säga, men typ, alltså typ, det kan vara typ på FIFA när man är överlägsen, alltså man är så jävla bra, spelar riktigt bra, skapar jättemycket chanser Men den andra, jävla idioten, han har ingenting förutom en fantastisk målvakt Och sen kontrar 1-0 i 90 minuten och vinner med 1-0 Sånt kan få mig riktigt snabbt. Jag brukar vara en idioten kontra kontrar ner 1-0 i 90 minuten, så jag är väl lite av ett svin på egen hand vad fan. Men eh, riktiga tävlingar då? Nej, inte mig. Det är så mycket riktiga tävlingar. Ja. Nej. Aldrig vara så framåt så att det får vara det. Men jag tänker typ skoltävlingar eller något sånt. Har vi tävlingar i skolan? Ja, men åldringen går lite sånt här. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag menar, men det är, är Copen? Copen, det är klart, Copen, Ja, men det är klart. att alltså, jag är med då vill jag vinna. Vad fan annars poäng är annars poängen med att vara med? Det är att man bara är med för att man ska ha roligt, eh, köpen till. Jävla kul är att förlora hela tiden liksom. Man har ju varit med om, typ när jag var hemma och förstärkt ett kortbolag hemma i Halmstad så... Vi liksom förlorade varje, varje match. Vi liksom avslutade med att vi skulle spela en träningsmark mot ett polislag som skulle välja att spela SM för poliser. Vi fixade ut med 16-0 eller någonting och liksom bara... Vem fan säger han, ah, men Det viktigaste är att du går in och har roligt och gör ditt bästa. Ja, ah, men vi förlorar med 16-0. Det är fan inte roligt. Det finns ingenting som är roligt med det. Jag ska ta bort en fan två timmar för det det det. Men FIFA är inte riktigt lika farligt, ja. eh, Nej, oftast inte. Men det är oftast den som har får de här flytsegrarna. Uh -huh. Så brukar det vara ganska lugnt. Du det bli en flytseger denna gång? Eh, nej, det skulle en fantastisk målvakt, men jag har en 1-0 så jag kan brunka mig till att hålla det här. Nu ska jag satsa på i alla fall få in ett mål till. Jag tror inte jag kommer lyckas. Nej då, det kommer du inte göra. Titta här, titta här vad jag skjutit bort den bollen som du försökte fylla där. Den lyckades du inte med. Ja, du vet, sånt där... Titta, och nu tar jag bollen igen. Oj, Aha. du vet att sånt där brukar kunna straffa sig. Så... Nej. Together we are what we can be alone. Ja, det jag egentligen alltså jag, jag diskuterar mycket politik. Det har blivit mycket politik på förfäster och sånt nu. Eh, och sen så fort typ Sverigedemokraterna och Svenska partier kommer till Kalmar så går man dit och protesterar. Det är så långt jag sträcker mig i mitt, mitt engagemang. Sen litar jag på att svenska folket röstar rätt på söndag. Är du en sån som äh, tar bort vänner på Facebook om de gillar sig? Eh, inte Sverigedemokraterna. Eh, Svenskarnas parti, ja. Svenskarnas parti, nazister. Liksom det är, alltså jag kan köpa dem som är korkade nog att rösta på Sverigedemokraterna. Men har ta det så långt att man röstar på Svenskarnas parti eller tycker om dem eller liksom vill ha någonting med dem att göra, då är det, då är det en gräns. Men vad är det som är så fel med Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna? Alltså svenskarnas parti De är, inte, alltså de är nazister de, de, vill, de vill ju köra ut alla som inte är ovariska De har alltså ingen människosyn Som är vettig Den är inte värdig i världen eh, Och Sverigedemokraterna att, Alltså det är ju Att de är nazister De försöker gömma sig Bakom det här att ja, men vi vill hjälpa folk där borta Men samtidigt Hur fan ska de hjälpa folk som är mitt i kriget vi kommer neka folk asyl i Sverige När de kommer från kriget Irak Och säga att vi hjälper er reda borta Det är ju samma sak som när det var den här skogsbranden Uppe i Sala eller varför fan det startade Att Ni får inte fly ifrån branden, ni ska stanna där Så hjälper vi er genom att skicka dit vatten Men det kommer lite sent, men stanna där Och försöka inte brinna upp Det är ju idiotiskt Hur ska man kunna rädda folk Eller hjälpa folk som blir dödade Genom att skicka pengar Det hjälper ju inte någon så de, folk som flyr från krigsdrabbade länder ska alltid kunna ha en fristad i Sverige. Det kommer ju alltid finnas människor som, som är rasistiska och nazistiska och, eh, och inte anser att människor är lika värda. Och då kommer de här partierna kunna finnas, eftersom det är hela poängen med en demokrati. Eh, det man däremot kan hoppas på det är väl att folk blir så pass upplyst att de inser att Sverigedemokraterna är inget bra parti att rösta på. Bara för att man är missnöjd med de partierna som är nu. Rösta blankt i sådana fall. Liksom, ofta läser man de som röstar på Sverigedemokraterna och tycker att ja, Sverige har en så dålig invandringspolitik och asylpolitik och allt vad det är. Men så erkänner de själva att ja, men jag är inte så politiskt insatt, men Jimmy Åkesson har rätt. Liksom, de, de motsäger sig själva. Eller egentligen bekräftar de vad de själva säger. Det som att de börjar med att säga att du är inte så politiskt insatt. och Sen fortsätter de att förklara varför Jimmy Åkesson har rätt och asylskiten hit och dit och och liksom bekräftar de bara att, nej, du är tydligen inte insatt om politik. Du kan inte så mycket. Om du hade blivit statsminister, vad hade det första att du hade bestämt? Om det första jag hade bestämt. Eh, är det, det okej okay om du först hade blivit diktator? Diktator? Eh, det var var. hade du ju inte velat bli. Eh, och jag hade fortfarande inte avskaffat rätten för Sverigedemokraterna och Svenska Partier att existera, för jag tycker fortfarande att de har rätt att göra det i en demokrati. Eh, jag har ju nog gett mer resurser till, eh, till skolan. Jag tycker utbildning är så viktigt. Och eh, avskaffat eh, eller se till att det, det är inte tillåter med vinstintressen inom välfärden. Alltså ska, jag tycker inte man ska förstatliga det helt, utan det kan fortfarande få finnas privata bolag inom välfärden. Men den ska inte få finnas något vinstintresse utan all eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten så att inte välfärden blir lidande. Typ som man gör på länsförsäkringar där de återinvesterar all vinst i verksamheten. Typ som att jag fick en gratis brandsläckare nu. Hur ska du använda den där? Jag vet inte, förhoppningsvis kommer jag aldrig behöva använda den. Men det är bra att ha. Vad är den på någonstans? Den står vid dörren och jämtar grillen. – Smidigt och bra. – Ja men precis, började det brinna i grillen. Då är jag en brandskackare där.